Da. ale Sfinților Sfâniților și cu totul naților apostelor, ale cele între Sfinți Părintelui nostru, Ioanului de a cumpis cu cu părți-n antitopului, rugăciune și Muceniții, Iosif, Vaitala și Achipsima, cu ale Sfinților Eratilor, a rămas în și cu și ori cu Sfinților, și părinților, acum și și să te îmuliați, că ți-muliați, că un bun și cu Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Amin, de Iată ca în această duminică am ascultat între urmă Evanghelie. Deosebit. foarte sunt deosebite, poate sunt frumoase, poate se spune de pățeturi. Dacă vreți, Evanghelia de astăzi este un mic rezumat a unui tratat de teologie romană. Fiindcă veți vedea, câte lucruri putem afla, parcurgând această Sfântă Evanghelie, despre viața noastră a oamenilor, despre relația oamenilor cu Dumnezeu. Odată când am ținut o predică la catedral, un date din mănăstie, vorbind despre moarte și despre judecața Sfântului de un frate nu a înțeles și a pentru nereștiunea cum că există o singură judecată. Și Sinția asta a spus că există două judecate. Și poate de la Dumnezeu a fost lucrul acesta, fiind că iată astăzi, am e de ești o perică de există de astăzi, să vă vorbesc mai detaliat despre acest lucru. Iubiți-l Lui Ceoșor, într-un lucru, ne făcut plăcutat pe mai mult, că era la început în viața la Și anume, era să cunoaștem mai mult despre sufletul omului. Ce este sufletul omului? Cum se definește el? Cum îl putem simți sau cunoaște? iubiți că ce este evadia de astăzi dă o grămadă de astfel de răspunsuri la aceste întrebări. Ce spune Sfânta Evanghelie de astăzi? Că era un, și spune chiar așa ce pe Evanghelia a spus Domnul, de cea până cu totul nostru Dumnezeul nostru a spus această viață. Și deci, a spus așa, era un om bogat. Un om care se desfăta în bogățiile lui. Spune Sfânta Evanghelie că treia, în și bison și pe petrecea viața în desfătări, mândând și distrându-se. Împreună cu tot s-ai lui. Iar în fața porții casei acestui om, se afla un alt om. Dar în cu acesta, acesta era foarte sărat. Nu numai că era sărat, dar era și foarte bolnau. Spuneți săptămâna, că, că era plin de bube. Și mai mult la omul acesta nu se uita nimeni. Și doar un câine venea și din geabul de un din și al unui din greu. Un om era și în față, pe vizor, pe jos, un om era și afară. Unul fini era bucurat și se desfăta, unul era fera și în geabul al unui de ce, așteptând și moartea. Iată că, de vachila cum așa, a venit moartea. Și peste ce bogat și peste ce oră. Și de aici încolo, visor-tenciorști, începe ceva fantastic, extraordinar. Ne descrie Dumnezeu pe această pildă lucruri care sunt dincolo de viața aceasta. Lucruri visor care ar trebui să fie pentru noi punctul de sprijin și în viața aceasta vom Căci murind și unul și altul, spune Sfânta Evanghelie, au venit în gerii și au luat sufletul acelui sărat, pe care iată Sfânta Evanghelie, îl și numește, îi dă un nume, nu era un om, ci avea și un nume, e malată Vin și iau sufletul acestui om și îl duc, spune Sfânta Evanghelie, în Sfântul lui Adam, alături de ceilalți părinți, iar Iacob, de ceilalți Sfinți, atâta rețetă din Testament, cât și de acum în coronavă Testament, în Sfânta Dar spune că și sufletul bogatului a fost luat și dus în ea unde erau chinuri groanice. Și spune Sfânta Evanghelie că fiind în acel ian și chinuintu-se sufletul omului bogat, se uită în sus, poate pentru prima oară și vede pe săracul vecinul lui de la poartă pe lanță, îl vede într-un loc de un an într-un loc de bucurie, în sâmblul Avram. Și atunci se umple de durere și de măjmiile mai mare și strigă, Avram, spune lui lază să-și mai trece cu lui în altă ca să-l că, iată, pe rău mă străduiește în această repartiție. Dar, zăzut, în visele de ce a spus mă, să se am uit și povară, t-am uit și națele. Trupurile lor, în visele de au intrat la amândouă în părul. Și ale povarului, și ale săraculei. Și totuși, iată, că în făcut acestor trupuri, ceva din acești oameni, aceste persoane, asupra vețului, a celor de Dumnezeu, trăiește și aceste lucruri, și aceste lucruri este sufletul. Cădea și mă gândeam la această Sfântă Evanghelie. Cum ducuri și a poglatării și a săraculii în jur, că nu încercați o împunere a lor, cu cuvintelor pe care le știți, din pământ sunteți și în pământ de venit Totuși ceva rămâne deșit. Ceva din de aceștia au fost când v-au bucat blandă, parma. Și acesta este despre Mai mult decât atât, iubiților credicioși, ceea ce a rămas iată din Sfânta, e la fie află, are conștiință. Mai mult vede, simte, are umorii și aduce aminte de păcatele, recunoaște sufletul bogatului în iată, îl recunoaște pe rază. Deci iată ca ce ceva, de deci, ce a fost înainte oamenii, nu are și memorie și are și conștiință, că își dă seama de păcatele ăsta și vede pe rază acolo în sânul la ram, și își dă seama că experiența lui ajuns acolo. Vezi, simte. Iată vizionare ceva în caracteristicile Sufletului. Și pe o veră, scrie Sfinților Părinți care este, dacă vreți, o definiție a Sufletului? Greu se găsește o definiție a Sufletului, fiindcă Sufletul nu se poate defini în Dacă vreți, este o taină a Lui Dumnezeu. Sufletul lui Israel și este creat de Dumnezeu. Nu este Dumnezeu, nu face parte de Dumnezeu, ci este creat de Dumnezeu. Și atunci sunt Ioana Maschim, un din marii Sfinți ai Bisericii Ortodoxe, Sfinți care sunt o unitate de carte dă o definiție a Sufletului. Plecând de la aceste Sfinte Evanghelie, plecând de la parte de ce s-au petrecut și au rămas scrisi în Sfânta Davide și spune așa Sufletul este o substanță tine, nematerială, necorporală. O substanță care nu are formă și este simplă, nu este compusă și de aceea nu se poate descompune. Mai mult decât atât, este veșnică, fiind așa Patriarhul Dumnezeu. Are acel simte, are de acesta. Spune că Sufletul în unire cu Trupul îi dă viața acestui Trup. Și o vedere a pe acum le seama mai bine ce este moartea aceasta cu Dumnezeu, și anume de Sufletului de Trup. Dacă Sufletul pleacă din Trup, atunci când Dumnezeu o viața din Trup, s-a spus, fiindcă viața este dată de Suflet. Sufletul este Cel care îi dă viață trupului. Sufletul epistolo este nemuitor, fiind așa, l-am creat Dumnezeu. L-am creat Dumnezeu vrea ca Sufletul omului să fie alături de Dumnezeu. Vrea, ca mai tăzi o ca Sufletul omului unii din nou cu trupul omului, dar trup schimbat, așa cum a pe văzut, Facă, parcă, bine, bine, bine, și păi de faptul, banii din Dumnezeu și de lui Dumnezeu. Vedem mai departe, prin sfârșitul ritualului, cum suferă, cu banii la, cu din suferă, și cere, din și mă un să răcorească. Și am spune, pentru că tu ți ai luată în viața ta toate cele a ajuns în ea, iar suferind în viața lui, a ajuns aici, în Sânul Doamne. Și între noi și voi există o prăpatie de netrecut. Dându-și teama sufletului bogatului, având conștiință și rațiune. își dă seama că această groapă, această părpație dacă vreți, prăpatie în deci acest pride de net nu poate fi să Și atunci cere altceva. ceva. Spune Avram pri l de la să meargă la casă să mai Franț, să le spună unde sunt eu, și că există viața din corupă. Ca nu cumva să ajungă și ei aici. Și atunci Aramul ne spune, au scrie metologilor au Scripturile, să le citească în n Nu, să meargă cineva care să împie din moți, ca văzut pe acestea să facă fapte de Și iar dragul răspunde, și din moți, dacă va a înviat totul Și într-adevăr vedem cum Sfânta Scriptură în alte încălcări și vedem chiar cu zilele de astăzi, că aceste cuvintele au o mare valoare de noi. Au înviat Fica lui Alie, au înviat Chiul Vărde, au înviat Lazar, au înviat apoi Mântuitorul însuși, au înviat Ilie pe cuptin, au înviat Meresele, au înviat apoi Sfinții, de-a lungul istoriei pe Mântuitorului oamenii, au învenat și oamenii și parcă așteaptă, în tocmai cum a spus de astăzi, că aș vrea și -o să văd pe cineva cu ea, din moți și-aproși de lucrurile. Iubiți-văr, și nealte Iubiți peri, aceasta a fost pe cu ceva cum în care am Am văzut cum ceva din om rămâne pești și este div, are memorie, este este o ceva simplu, Sfântul Ioan Lama spune că este o substanță, din că n-avea cuvinte să o deschis. Mintea noastră, matrițele de mintea noastră, cuvintele și formele pe care le avem noi în mintea noastră, nu pot descrie o stare, o entitate spirituală care este sufletul. Poate după moarte, ne vom da seama mai mult, că, cuvintele noastre a oamenilor profitești materiale sunt prea puțini și prea mici, de aceea să știți că sufletul, mai mult Dumnezeia, nu va putea niciodată să fie cufință în totalitate în aceasta cuvănească de, ceasta, de, de După ce a numit bogatul și seratul, sufletele lor a spusutului și au plăcat în două stări. Una în ținul lui Abraham, unde ea un loc de călcuri, un loc de lumină, un loc de ieie și sufletul bogatului a nuiesc în ea. Iată aici este judecata aceasta a Sufletului după moarte. Cine a bătărât ca un Suflet să meargă într un loc unde să nu fie durer, Spinal, și un Suflet să meargă în nearătă? Dar că sufletul au aceste două căi diferite, în pe Dumnezeu și alte, că cineva l-a judecat, înseamnă că a avut loc o judecată imediat după moarte. Nu vom spune secte din tine și chiar astăzi generalizându se spunând că sufletele stau într-un loc și așteaptă. Sau alte secte, că sufletele sunt distruse, tocmai ca lucru, descontunându-se sau dispărând până la a luat venirea Mântuitorului până a fi recutat. Nu! A zis Evanghelia că spune Un suflet aplicat într-un loc de bine, dar nu aplicat într-un loc de înseamnă că a fost o judecată. Cine a făcut această judecată? Ne răspunde Sfânta Sfântul când spune că Dumnezeu Tatăl a dat toată judecata sau toată fiin. Ia Iată, în vizilor pentru că moartea noastră trupul evoluie în pământ, în care a fost luat și se l-a Dacă nu sunt păcate mari care se Fale ca Cuflul să rămână nedezlegat și știți că sunt cazuri de acestea că Cufluri de rămân necumprenent datorită unor părăgatei mari, datorită unor presteni, unor legături și atunci trebuie să înterină Biserica cu glăciunea de Tatăl. Și dacă Cuflul se descompune Sufletul va merge în fața Mântuitorului Suestor și va suferi prima judecată o șlecată doar Sufletului. Și în funcție de partele pe care le-a făcut pe Pământ, partele bune, în sensul că a întâlnit legii de Evanghelie și de găsește în la fiecare Sfântului, atunci când se cumpă sau se citesc fericire, vor lua o răsplată, în sensul că vor ajunge într-un loc numit Sfântul Abraham. Unii spun că este un rai, dar nu Rai de plâng, în care este vor curată de, de o parte de căldura lui Dumnezeu în total, vor sta de ceilalți sfinți, la cât nivelul de testament, deci din nou, de testamente, cu sută de care o trăiesc, cu totul lui Cristorul lui Hristos, ok? iar cei care nu au de trimit tădecii Evangheliei, vor merge Într-un loc nu spațial în sensul material de astăzi și Sufletul ci în sensul că starea sufletelor lor. Va fi o stare de plângere, de jale, un vermi neabătut pe care îi va lua. de. ce? Fiindcă știu că mai urmează o judecată și anume a doua judecată a Mântuitorului, judecata finală, când sufletele oamenilor se vor uni din nou cu trupurile. Și vor sta în fața tronului Sfintei tine și vor fi judecați. Și atunci răspunsul această judecată va fi definitiv și evocabil va fi veștia. Și este normal lizbor că ei o să fie așa. gândiți vă că un om a făcut bine în viața lui. A întâlnit regile A fost exemplu pentru ceilalți, De exemplu, un părinte pentru copiii lui. A fost un părinte exemplu. A respectat biserica și a trăit rugăciunul. A pus în practică, faptele deschise de Sfânta Evanghelie, de purătate, de milă, de îndurare, de nemânie, de milostrivire și celelalte, de purățire. Copiii, văzând faptele părinților, le vor pune și ei, în practică. Și bineînțeles că în părinte, Sufletul ajungând de acolo unde vădărește Dumnezeu. Faptele bune ale acestui om se propagă de generații, de-a lungul de generațiilor până la sfârșitul lumii. Și atunci Dumnezeu vrea să îl răsplătească pe acest om totalitate. Și acest lucru va avea loc atunci când lumea va lua sfârșitul aceasta care vă va în și omul își va lua planta pe deplin, Dar ce se întâmplă, Iisus de jos cu o persoană, cu om care nu a devenit lege de matire, ci a umblat de alte feluri pe ceri care nu sunt plinătri. Fartele lui visul Căcior se vor propagandă de-a lungul generațiilor în sensul rău. Gândiți-vă un părinte care este depravat, curvat, care nu ține la familie, își pierde viața de distranție și nu are grijă să-și duce copiii în sensul credinței. Copiilor au riscul probabilitatea foarte mare de-a unecate aceleași căi. Și iată că Părintele aceea sau omul respectiv, va primi răsplată de-a lungul istoric până la sfârșitul lumii, în sensul rău a faptelor sale. De aceea cine ajunge, și Sufletul ajunge în vian, apare în străin de conștiință odată că pe timpul pentru a-și umple Sufletul s-a încheiat odată cu moartea aceasta, cu trecerea aceasta, despălțirile de bun. Și mai mult s a vedea ca faptele lui să aibă repercusiuni asupra altor oameni de-a lungul și să-l răcard ce poată să cu de, de aceea, fiți orecumenți să știți, nu este o mare. Bucurie de a ajunge un om influent în societate. Gândiți-vă la un om politic. Dacă nu are legile de Dumnezeu, poate fi sminteală pentru mulți oameni. Gândiți-vă, Cristul și la un sfârșitor a bisericii, un archeereu sau un preot. Dacă nu este atent la sine, Poate fi minteală pentru ceilalți și vă aduceți aminte din istorie, din istoria bisericii cum a s sau au, plânt, s -au în erezie și au învățat greșit pe popor, ducând pe oameni la, în iad și a trecut și-a spasat tot și plata acestor șupe de pierdute. De aceea să știți că nu este greu, nu este ușor să ieși în fața oamenilor și să le vorbești despre credință, despre biserică, mai ales când ești tu, că ești un om care e și păcătos. Nu este ușor, nici pe și este o mare răspundere. Nu uitați că un preu sau un arată frumos, sunt răsărit cu băzâmbe. Dar responsabilitatea sufletelor care vin la biserică, responsabilitatea mâncirii acestor suflete este enormă. Gândiți-vă în momentul. Dacă vădută de cu copii cât suferă, să le duce, să-l vadă că este un om crilicios, este un om bun, este un om furat, Un om care să ajute pe ceilalți oameni pe care îi mântuie. Cât de greu să puteți să mântuiți, dar de oameni și oameni și oameni care vin la biserică. Să înțelegeți că lucrul acesta se face numai cu nu. ajutorul lui Dumnezeu. Deci ea trebuie să-l că există o ștecată care în tărțile de, de o și este o sănătoareși că se numește particulară și este fecata doar a Sufletului, imediat după moarte, și există o ștecată finală, la doar vinirea Muflitorului, atunci când va fi parosia parousia, vinirea Muflitorului, ca judecător este judecată fintr-o amelă în sufletul iată, se unește din nou cu trupul și, astfel, sufletul unii cu trupul, devenind persoana care a trăită lumea aceasta, va fi judecată de plin. Și îl va lua pe de plin. Atât, plata vei foarte bune, dar nu în întregi că și plata terească, în pentru foarte bune, de-a lumul întregi și aceea va fi pe pecată a fost de, tata, de tata, la Dumnezeu și a doua, că va fi cuperitate absolută, cuperitatea de Dumnezeu. În timpul acesta, de la judecata particulară a sufletului până la două trecate, iată că Dumnezeu în milostrirea Să ne mai dă o șanse și frăcăci. Și șansa aceasta este ca ceilalți care sunt în viață să se roage pe Cursul Sufetele sufletele celor adormiți. Și așa, Ieruților Preciosi Iante, capătă sens rugăciunile bisericii luptătoare de la noastre a celor de pe pentru sufletele celor adormiți. Așa capătă sens pomenirea anumei pentru adormiți la Sfânta la Așa capătă sens rugăciunea și slujba aceasta din noaptea parastansului și a rugăciunilor de iertare pentru cei adormiți. Când noi, cei de pe Pământ, pentru că ceilalți nu mai au posibilitatea să se roage pentru ei, noi să ne rugăm pentru cei adormiți. De aceea, văzut că Sfinții Pământi, foarte des au lăsat să se facă pomeniri ale celor adormiți în biserică. Au zis de sâmbătere morților, au zis de postul mare și fiecare sâmbătă din postul mare este ca o sâmbătă a morților. Seara, în meziu nopții, la utenia, de bine, seara, de sâmbătă, se citește ca titla șapte, spre ziocul la statul. Preoții ies în mijlocul pisiește și pomenesc numele acestor oameni care au dormit. Ca sufletele lor se capete odihnă, o vitlă. Ca sufletele lor se capete milostivire de la Dumnezeu și poate, până la judecata finală, se și viață de-a pădică lucrurile și a Sfinților, la care le-ai luat pe Dumnezeu. Ați văzut pe preotul că Dumnezeu. În Dumnezeu, Duhul lor și-a tot lucru, care moarte și pe dealul lor, sub pașul lui Dumnezeu Sfânta. Doamne, și suflete la dărmițiile roților Tăi, și ce ce se numească? Iar din astfel, am dat și răspuns că farte care nu ținecea că există două diferențe. N-ar fi avut de am de dacă n-ar fi fost sufletele acestea judecate imediat după moarte. ne rugăm ca de celor care au ajuns la să fie iertate de păcate de Ne rugăm ca până la pe din la de aparatul din să fie pomeniți la rugăciuni și la slujbe ca să ne fie iertate păcate, să se mântuiască și ei și în noi. Și iubiți-vă, făincioși, dacă veți fi atenți, și fiind pentru că, în fapt, din viețile Sfinților, veți vedea lucrurile care le-ați vrea de spesa, astăzi să nu te și, atunci, că există un suflet, că sufletul este fiul este vești, simte, are raciune, are memorie, simte deja depărtarea de Dumnezeu dacă a făcut faptul de sau se cupără, dacă este încet ce mai aproape de Dumnezeu. Și aș vrea să vă toată lucrurile de faptul de exemplu, din tradiția Misericilor Păduse, de astfel de lume. Unul din mine, unul din astfel de exemplu, cunoaște foarte dumneavoastră, Viața, de viața Sfântului Apostol, Toma. Care știți că a venit, după ce s-a încredințat de fiecare anumitător, după ce a primit Sfânt, a fost trimis de Sfinții Apostol, tocmai în India, să propovărească Evanghelia. Și ajungând într-un legat din India această, s-a dat că este un mare arhitect și constructor. Că tocmai regile acelui regat căuta să-și construiască cel mai minunat palat. Și știți atunci, că atunci, în general, regii de părației au dorința aceasta să a cel mai minunat palat. Și tocmai, împreună cu consorciător, s-a spus că iată, eu îți pot face acest palat care nu s-a mai auzit de el. Și a dat bani regine și l-a pus. Să fac acest palat. Sfântul Domnului, supăconștița la galb, la bani, și a început să-i conștiați acest palat. Și dedea la un sărac, la un bolnav, la un om necrăjit și împărțea astfel banii dar despre părat pentru palatul lui, palatul care de viată l-a construit din materie. La un moment dat, primit împăratul să verifice cum merg lucrurile la acest palat. Și în a aflat că Sfântul apostol Toma, pe mâine banii de la început, a mai cerut și alți banii și i-a trebuit în binerii cărţii cu oameni că și săraţi și sfatările s a curgurat și l-a prins pe apostol Toma și l-a în închisoare, porucind ca să fie apunși negrat şi să fie, fie omorându În timp când Sfântul Apostol Toma era în închisoare, iată că fratele acestui înfărat moare. Fratele care ținea foarte mult temperamentul, nu a iubirilor prin George și înainte de a fi îngropat, sufletul acestui frate este luat de Angel și dus în sânele lui Alma, cum spunește, de Vandele de Alma. Ascultând Vandele de Alma și înțelegând, le dăm seama exact ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat. Și ducându-l acolo, Angelul a dat niște balate minimaliste. Plancarea a început să rămânească sufletul acestui frate al Și a spus, și eu vreau să trec în aceste împărantele, dar apoi sunt. Și a spus, paratele acestea sunt ale fratele tău și tu nu poți să locuiești în ei. Dar te vei face din nou întru, vei învia și vei putea și tu să-ți faci astfel de bani. Și într-adevăr, așa putea Dumnezeu să îl închide. Și acesta i-a povestit ce a văzut. Și mai mult, atât de doară noapte, Sfântul Apostol Toma să-i construiască și lui astfel de balane. Și Sfântul Apostol Toma a zis, fiecare din voi puteți să vă construiți astfel de parante dacă aveți credință în Iisus Hristos Dumnezeu Cel Vian și faceți faptul Evangheliei. Și așa i-a văzut cu astfel de noi și din alte, a început India, o țară îngerătată, o pregătire a cărui femeie a început să se creștineze, să creeze un viitor susținut și să lucreze din partea de familie. O altă pregătire a vizorului pe genioși, din păcate, îi spune așa. Era o familie, era un staret care a fost întrebat de fiul lui, ce zice o femeie în vârstă de pecioar, Și a spus, Părinte, spuneți-ne de ce această terminie și a luat viața aceasta, de-a avea singură peciorință. Și stați-o și a spus așa, nu care este povestea vieților ei. Spune că ea avea în tată nicio mare. Și trăia pe urmă cu toții. Tată era un bun nat, dar era foarte bun. Era preguncios, făceam fațe de groste, muncea și se ruga cu Dumnezeu la Dumnezeu. Marul veritată. Crăcea foarte puține vorbele, spunea că mai mult era gălăcine și mutăcine. Mama acestei fii, în schimb, era o femeie de prahază, care își petrecea viața în curgii, în despărbărări, în veții, mai mult decât atât. Spune exemplarea că, dacă soțul era permanent bolnav și primit de boli, că lui aceasta nu avea nicio poate, era foarte sănuștoasă și așa a fost făcută Muri tatăl fete, spune că și la momentane așteptă de urmă o nu puteau să-l mământeze. După trei zile, cuchiu cumva a reușit să-l mământeze, așa cum trebuie pe tatăl mământeze. După ce am uitat că-l femeia mai nu s-a răsit de păcate, cărbindu-și aproape toată mământarea, lăsând o săracă de această faptă. Și a murit și ea. Și la momentane ei au fost invitați mulți, oameni, soare, bucurici și de desiguri. Acum, fata fiind la o vârstă în care tatăl cu sau instinctul sexual încetă să-și ceală drepturile, ea a început să se gândească oare ce-i viață să urmezi și ei? Viața tatălui sau viața mare? De altfel, tatăl meu a trăit mult mii de voară. Dar, după am uit, făcând acele fapte bune cu tatălui de fiii. Dar un moment, de ploaie, a avut parte de o mărmântare greasă. De deci, când mama iată și-a dus viața în destăvălări, dar a fost sănătoare, s-a avut parte de o mărmântare frumoasă. Uite, mă voi întreb din în ceea ce a văzut-o și nu ceea ce îmi spus cei și ci vom urma vieții mamei. mele. Seara a învălut și iată că Dumnezeu nu a vrut să piardă sufletul acestui primit, și s-a luat dângerul și a luat Sufletul, chiar așa spune, pe fata desfilea că de scriată, sufletul meu a ieșit din trup, luat de Înger și a fost dus într-un loc minunat unde tatăl meu era și mă primar către el spunându să vin să stau alături pe el. După care Îngerul a dus sufletul în aceste fete în iară și acolo a pus o sufletul, pe fața lui în locuroară, cu cuvența de plângând și plângându pentru durene, pentru mustrări de conștiință, pentru acel bine adormit care vă dea subiectul de la mine, ca vă aminte de dezvățire de Dumnezeu. Și atunci tot ce înțelea a spus, dacă vrei să ajungi ca subiectul cu aluptat, urmează e atunci. Dacă vrei să ajungi ca subiectul cu Tatălui Sfânt, mă iubit ca de tine. Și a dat Dumnezeu sfida aceste fete, și iată că ea a urmat viața platării, că pe ce o și tăcere. Dumnezeu ne-a încercat și iată parte din viața Sfinților care ne descriu și ne arată ceea ce v-ați spus și ceea ce este descris în soția de familie de alineate. O altă întâmplare nu mai este în soția de de alineate, ci este cu. Întâmplare o întâmplare povestită de un mântuire din zilele noastre care se așa. Că eram un mântuire la numai liniștit, cam unul din ziua de astăzi, doritor de-a cunoaște decât mai mult, dar mai nicât atât, doritor de a avea stăpânire asupra celor din jur. Să știți, creioși, că creioști, că în spiritul acesta de dominație, dacă nu este ținut sub parul, pentru că Dumnezeu a făcut stătâni prin a asupra naturii, dar în sensul de a o sfinți cu Doamne Dumnezeu, nu în sensul de a rebată și-o În spiritul acesta, dacă nu este păzit și nu este, nu este atenție la el, se transformă oamenii în monștri. Și știți, fratele, maledictatări și oameni care au puterea asupra pe cu oameni, la aceea apelanță așa de iată că acest câtevăr vrea și el să stămânească oameni. Și-a încercat fel de fel de religii. La început ei să-i supun, să-i ajute pe oameni. Dar, când e, s o putere s-o facă și-a început să practice fel de fel de religii, fel de fel de practici asianice, până că iată, la un moment dat, a ajuns este mai important cu niște femei care erau vrăjitoare. Particau acea vrăjitorie, vicea se teama, care vine din Africa. Și are mare prizne în America și în Europa, de cei Și ajungând în mijlocul lor acestea au început să inițieze în această practică vrăjitorească. Și descrie tânărul și spune că am ajuns plimbându-mi mâinile deasupra oamenilor, să simt de ce bol suferă, să spun exact de ce bol suferă. Și atât sprijinului să-l gândesc de practici. Îi vedea diavolul această putere și el, din ce în ce mai mult, se simțea mai stăvântății. Spunea că vă da putere mai putere din ce în ce mai mare. Și vedea cum mamele vin la el și încep să depindă de el. Spunea că ajungea din ce în ce mai mult să fie locuit. Ia, dar nu se lea seama. Vreau într-o când a într-o stare de semnial lui, vede cum simte că Sufletul lui se desprinde de trup, se ridică deasupra trupului. Deci vedea Trupul său întins, în față, dar el era conștient că deasupra trupului. Și a mai vede cum vin dragi în jurul Sufletului, în jurul Trupului lui. Și încep să-l bazocurească rândând, Dumnezeu, ne-am bătut joc de tine, Te-am făcut rob noastră nostru și NU vei mai scăpa. Dacă vrei să scapi acest lucru singura cale care este, este sinuciderea. Și atunci vei scăpa de timurile noastre și vei face parte și de veni în mijlocul nostru. Astfel râdeau iambul din jurul acelui lucru. La un moment dat sufletul acestui tânăr. Dreptul seama de a-l asculta sufletul, are relații, dreptul seama de primeștia care este, a început să plângă. Și la un moment dat a început să se roage. Doamnei se rispa în numărul ăsta, așa a pus de viza din Tatăl și a început să se roage. Și spune că în timp aceea a zis, Doamnei se rispa în numărul ăsta, o lumină puternică s-a făcut și s-a încreștat diavolul. Sufletul a intrat într-un și el s-a trezit la realitate, și a început să plină. Tregea și avea convulzii și era supărat și a început să spună, Doamne, de ce m-ai lăsat să ajung până în acest moment? Cum te mai ai lăsat pe mine să ajung în mâna acestor diavoli să-și bată joc pe mine? De ce nu m-ai ajutat acolo? Și au să voce care a spune, nu era am de tine, și atunci cu m-a care s-a Iată, o altă întâmplare, care înseamnă că cu instituții sunt atrăgătiți Și -a putea face parte din aceste întâlniri. O întâmplare în care credeam că trupul și sufletul, trupurile vorgate cu care poartă nu între că omul fără suflet este ceva. Iar un, unul, cu Sufletul, este cineva și este o persoană, este un tip și acțiune în mare Dumnezeu. Dumnezeul nostru, care este un poclav și, și, și, și, și, și așa de aici și așa. așa. așa.